Yeah, Tietek they... Hauherdean, Abiaduran Trenaren aurkako bizikleta martxa bilboko ardigunera iritsi zanda. Amarna kalagunek, urtado de amezaga kalea hartu dute eta modu baketsuan eta biluzik egonda, kalean eseri eta trafiko trafikoetan egindute amar minutuz. Aldarriako jukatuz, eskuorriak banatuz, Abiaduran Diko Trenak eragingo duen txikizioa zalato egindute bilboko ardigunean. Hauherdean, Abiaduran bilboko ardigunera dress australiac de to my dad tell eh bueno ekintzaoe eh, indugu nolabait bilbon bilbon eh, eh, nolabait e euskal herriko erdigune industriala delako eta, bueno, nola bai simbolismo handiadulako abanto aurrean egin dugu. Hain zuzen ere eh Adiz delako eh azpiritura suntzitzaile eta antisozial honen eh arduradun nagusienetako bat, eh e, ministeriaren ministeriarenpean dagolako, berak zuzentzen ditulako ba trenbidetako politika eta eta hori da e, hain zuzen ere, zergatikan biluztu gara, ba, hain zuzen ere ikusten dugulako ba, HT bezalako azpiritura, sustitzaie eta antisozialauek biluzik larrugorritan uzten gaituela, ez? hain zuzen ere e Alako egoera, eh krisi egoeran e, pairatzen ari garen momentu honetan, e, eta hainbat zerbitzu sozialak eta hezkuntza eta eta e, osasunean egiten diren murrizketaren aurrean segitzen dutela eurek dirua barra barra gastatzen, inoiz baino langabezia tasa handiago direnean, inoiz baino eh prekariadia handiago dagoenen eta eta eta hori Ekintza e, izan da, ba, trafiko mozketa, bueno, ikusten den bezalase, sekulako e, kaosa sortu da e, minutu gutxian eta, eta hori izan da, ez, ba, gure aldarrik apena hori izan da, e, jende asko bildu da e, gure mezuan ikuste ongi elarazi egin diogula bilboko populazioari eta eta zer esango zenioke erritara runka, ti, eh, dena zer zufolatzen duen eh, olako proiektu txikitzaila bai, azken finean olako proiektu txikitzailek eh, bizitza kentzen digute hain zuzen ere lurrak kentzen digute, benetan eh, lurratikan bizi gara berak ematen eh, dizkigu elikagaiak ematen diz, du, digu ura, ematen eh, digu oxigenua eta a, alako mm, eh, bizimo du industrial eta sunttsintitzaile honekin benetan e, galbideragoa zela hori hori esan nahi dugu eta Ordun holako ba, aspirtura sunttzaaiek eta e, gelditu behar direla beozz eta bein betikoz eta beste bizimo du alternativa bat sortuz ez ba, nolabait e, eta herriak e, berak kudea dezala bere interesen araberako politika hori da guke alarkatzen duguna ez. Badakiite oraindikez zela bukatu bat baina zen hor lako erantzuna jaso en, eh, pasatutako herrietatik? Ba, lako... Bai, oso interesgarri izan da hain zuzen ere tako, marcha honen elburutako bat delako eh, defen txan, eh, el lurraren defentsan aritzen diren hain bate kolektibuekin bategin koordinatu beraien problematiken berri izatea eta hori oso interesgarria da nola baita eh, lurraren ama lurraren defentsaren alako koordinazio sareba bat ez eta aldo hortatikan E, sostengo handia jaso dugu gu ere jaso dugu euren informazio guerelara zi die gu gurea eta pensatzen dugulako etsaila bakarra dela, hain zuzen ere kapitalismoun zitzai eta desarruillistahau eta pensatzen dugulako ba, tokian tokiko borrokai e, osotasun bat eman behar dugulako ez zan zuzen ere etsaila bera delaako eta gu ere bat egin dahargula.ta ba, hemendik aurrera, hemen aurrera eta hemendik aurrera e, oainxe bilbira joanen gara, bas e, gero e, a, engabean e, bueno atxaldean e, basaurira joango gara eta bertan afaldu ta eh marcha lesobitzaio honen valorazio bat eingo dugu eta eta bihar azkeniko kilometro bueno basauritikan txerrindu eta azkeniko kilometro 12 e, abiatuko denean eh moioa plazatik oinez egingo dugu eta bueno hainbat eh instituzioetatikan pasatuko gara hain zuzen ere, instituzioiek bultzatzen dutelako eh, HT eta olako prebultu sunzitzaiek eta eta salatuko ditugu Eta zain zainetatik indartuago aterako zarete, aterako da ideia bat zainetatik projektu honen aurkako penta, e, garenok baina epe, epe ertainera nola jarraitu borroka, nola jarraitu Bueno, e, mugitu partetikan segitzen dugu gure estrategia desobedizaiarekin, segituko dugu desobedientzia E zabaltzen ez, ez bakarrik hasetzen aurka baizik eta bait ere sustengatzen beste proiektu suztitzaileen aurkako desobedientzia tokian tokikua eta hori da bidea desa, desobedientziari eustea eta desobedientzean sakontzea. Mille vale, esker. Bareba ez hera. Sustraia, de tot mai taten ikusten dugu dela, bai, osasuna entzat, lurralen etorkizuna entzat, bertako, eh, oain dikan, erru apenaz duten biztalde entzat, eh, jende gazteat, eta se esanik ez, ba, landare eta animali eta bestelako izaki ez. Isiltia zune, entzuten da, nonetan, isiltia zune, ba, proietoa aurrera badoi ez da gehiago entzungo, ez? Segaikik, ba, hamen e, alde batetik bestera, eukingo dugu kilometro bat e, pasatxo, deukon, ba, biadukto bat. En toda esa obra va a haber que consumir mucha energía, que va a suponer emitir tanto CO2 como el que supuestamente se ahorraría por los coches y camiones que el TAF va a eliminar de las carreteras en 100 años. Ibaska, Nafarroako korridorea taipar euskalerrikoa, 400 km urratu egiten duena, ezta? Satitu egiten du lurraldeak. Hoize da eraginek handiena? Optar por gastar en tren de alta velocidad significa ahorrar en sanidad, ahorrar en educación, en vivienda. Nosotros desde el Carchem hicimos el cálculo con eh, 9.000 millones de euros, o sea, todavía más bajo que los 10.000 eh, que se plantean ahora, y nos daba que con ese dinero se podrían construir 99.530 viviendas. <risa> nekazaritzarako lurrik honenak izaten dira azpiegiturek hartzen dituztenak. Eta honen kontura badira Nekasaritzarako lurrik gabe gelditzen ari diren herriak. Es un derrotxe de energia, es un pozo sin fondo, porque luego hay que mantenerlo, no vale solo con construirlo. Y no va a significar ni mejorar la calidad de la de vida de las grandes eh, masas populares, ni desde luego solucionar nuestros problemas de movilidad en los cortos espacios, que son más del 90% de la movilidad que hacemos las personas en nuestro país. La lengua es la que se ha ido, y la lengua es la que se ha ido, y la lengua es la que se ha ido, y la Honekin, ez. Hauda, hau da, haberak traktako, hauntintzeko, eh, dihonen, lantegi bat. Guk eh, udaldetxiak egitea eh, herri eh, galdetu beste egiztotza guen. Ezkubide hori besete da dukiko ba ez. Eh, eldu dia, egunokaz, eldu da udaldetxera zitazin eh, jo bat ofisiala, juzgau eh, batea deitzen eta neukazu honetan, e, udalburua izan da e, prebaika zinua eta deso bedientzia eta malberraza zinua eta ez da gizalaka, kursa zinua egin. Batzuk, bulegoetan erabaki bena, gainetik impune oskue, eta ez tozkue izten gure irtixen moten bez. No ha habido partitipazioa, desde final delos 80 el gobierno basko lo tenia guri klaro. he partitipago en numerosos debates, pero J siempre tenido la sensación de que aquello no valía para nada, que ellos tenían l'adhesión la tomada. C'est un instrument capitaliste pour restructurer l'Europe. C'est pas pour nous un modèle de développement. C pas pour nous de l'aménagement du territoire, pour nous, c'est du déménagement du territoire. et donc c'est notre devoir de résister. <t 'en> La lucha contra el TAF es una lucha contra el resto de infraestructuras, contra los megapuertos, los aeropuertos, las autopistas, todas las redes de comunicación transeuropeas. Es una lucha contra el mundo de los dirigentes, contra una clase. Por lo tanto, hay que reconocer que es una lucha de clases. La lucha contra el TAF es una lucha contra el roietua geldiarazteko, eta bueno, behingoz, estabai da, ideki dadin, ba, bueno, benetan, garraioaren uguruan dagoen arazoa konpontzeko, eta horregatareko, ba, gisa eta eztabaida sozial bat zabaltzeko. Abiedaloendikotrenaren kontrako mugimendua, erri honek urteetan, urteetan, gogoratuko duen, erregisako ariketa bat, nun benetan aukerak daude, hau gelditzeko, esate kontrakoa esan da ere, eta ematen ari gara, edo pixkanaka-bixkanaka, gorpusten ari gara, eta orkizuneko belaunaldiei horrelako inpozaketen aurrean, jarrera bat era, erakutsi aldala, jarrera bat hartu daitekela, eta benetan gauzak aldatzeko herria baduela eta aukerak badituela, ez. Nen no, ni sinistuta nago ez tala ingo? Sinistuta nago besteak beste, aski arrazoin ere ustez baditutu dalako, ba, hau ez tala posible, hau ez tala doan zerbait. Eta, bueno, sinismen horre laguntzen dit, pff, joe, ba, ba arro egoteko goteko ez, ez nire ideietan, nire pentsaketan, ez ez, arro egoteko goteko nire induritaz. ぜ <laughs> OK elle dit ou acheter OK elle dit OK elle dit OK elle